lehen uh, sentimendua izan bat eskat salatzea uh, hemen gertatu emezela de la bi urte, diruak manatzen mituen uh, proiektuak martxan gertzen dira, kiroa ez dela ipatzen jokalariak uh, kamporatzeko prezgila eta, eta akzio dunek dutela uh, eskua hartzen eta talde batzuen geroa zerabakitzen bulego tipietan eta segeretu pehan. Gero ikusiko bateratze baristaren bateratze proiektuak egia uh, arte bat irekitzen doela bayona mantentzeko topa malagoan, baina behitz ere guk ez dugu aukera hori ikusi nahi lehentasunez nahiago dugu bi paristarek bereserik segitzea edat, eta eta guk berdin bigarren maigarra bialtsiko. Ez hau duri horlako emeiaik uh, uh, behitz sortuko dela uh, paristaren egoera engakik, algiz azpimarratu behar da, bateratzearen aldeko uh, emresa eta deraz aksiodun direnak uh, agihonen uh, geiengoan direla beraz betiak ahizku hori uh, badela e, ikusten duzun bezana parisek hoe exe egartzen du eh, e zeria gusten du ia gustenuta el garaitzegotan merdera elgaraitu eldo baita eta bie <coughs> berdirerana konforme eztabadirak bigauzoba dira or jendeak ikusten da jendeak ez direla dos baina Hor, nausiak, nausiek dute, bi nausi bat dira, eta bi nausiek dituzte, atxikitzen nahi baduzu bi bitalde horik, horienak dira, eta naute nahiten aldute. Aldeitzen ben, bi harritze eta bai honain dako, ez da gauza bera, zenen eta horiek denenak dira, eta hor, denekin nahi bat, konpon du, heldu baita ez girela komatzen al, komatuaz ikusi duzun bezala, duela bi orte, nahi ginen horiegin, eta hiendiak ez ziren konforme, gehienak alaziren, egunetak eta irutorita amak e, bazinen, eta alde, eta oita amak kontra, oita amaroiek irabazidutezen, eta horiek atxikitzen zituzten gakuak, e, sana nuen, amarrurteina bat, zela, hoi e, niko, guai berriz, nahi badugu dugu berriz, eta eskualdun talde batekin, amarrurteina bat dela, eta guzti dut, amarrurteina izan enden,